اللہ الرحمن الرحیم ایو ایمات خطراکو فتیم فتیممت بیهیت نور فسجرتها ما قست کداغی بارک تنور تنومی سوزونو 10 اذا مزوت 40 من الخمسين كتير شوي وی سالوی خرزی د 150 و استلب سل وحی و استلب سل وحی او رست شوی و اذا رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ناسق قصد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتيني ما تراغلوا دعوي خزيمه ابن ثابت رضي الله عنه او داوی دی نور دو صحابه تم لا لهلال او مراره رضی الله عنهما خزیمه ابن ثابت رضی الله عنه ورتولیغ نو رافق قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبشكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یا امرك ان تعتزل امراتك حکم کئی تاتا دا چیت جو دا شدخ بلی بی بینا دد بی بی و عمر ابن سخر فقل او تولقه اطلا وررکم دښځې ته د پې غمبرلی سلام دا مراده او مقصد دی عما د اافو یا کڅوکم فقالهدي قاسی الله نه د تلاک خوکمې خو نهدي کړېبلې لله جو شته د دینا فلا تقره ب نه نو خام خدی تنځ دی کټ باندې کئ وګور دور الوی شان او دور الوی مانو د صحابه کرام ادمر لوی ته به وا ادمر پکړو خې مانو که حکم راغلې وچ خزی طلاق کې کئ نپکی انتظار نکولو اعلان کې د بیوی طلاق ول د خزی د کور وانی دلنی د بچو تشنش کی دلنی خوید الله او رسول د حکم مقابله کی شیوانه اړنو هر قسم قربانی لته یارو وارث رلا صاحبیا به وصل ذالک او خبر لګلو زما قدم مرغروت پمشنلنی فَقُلْتُ مرراتې نوما خپلیبيبي تویللي الهقي بیااهلی کېړه پلار کرا مور پلار کله عِنْدَهُمْ شفکوې ان د هم اللَّهُ فِي هَذَا الله في هذا امر تر دی چې فجات امراته هلال ابن اميه راغلي وببي ده هلال ابن اميه رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ويد دين مخول بنت عاصم اوچا نورم وليدي سو کو يا امر حيہ نسوک امرنوم وای شوک خولوی فقال الدي ویل لهد الله حبیب یا رسول الله یا رسول الله ان هلال ابن امیه هلال ابن امیه شیخ یوبدا د رې رومر خاوند زوائعن ایزاکی دن کې د شوک خادم انشاء له سلو خادم و اداده دی تفسیر د زوائعن نشته د شوک خدمتگار چې د خدمت دیو کی فالته که هووا تاثبت ګړي أَخْدُمَهُ اخدومه هو چې ز د د خاون خدمتو کوم قالهله لا د الله خدمې کولی شي ولاله یقره بر نه کې د د تاته تا درنیدي کېږي نه صبت دی نه کوي ف قالتبيبيوي بی ان هو والله قسم الله ما ب حرقتون علین نشتبه حرکت یه شهرا کتیه وشیتا اخسل وی خرج او جنل ادا سی جاری چې د حرکت او د خوځې قابل نه و والله ما زال یبکی قسم الله همیشه دې چې جاری مزکان من امره کل چې دې کار داغه نه ما کانه غشې تروس اله الان تروسه پوری جاری فقال لي بعض اهلی بازی انضان ولراته وی لوستاز انت کی اجازت دی او تو رسول الله صلی الله علیه و علی وسلمنا فی امراه کپ بار دی بی بیستا کی نو طالب خدمت کئ فقد اذن له امراه هلال ابن امیہ وشک اجازت کڑے بی بی د هلال ابن امیہ ان تخدمه چ داوود خاون خدمت کوي فقلت ما هو كعب ابن مالک رضی الله عنه وی لا استاذ فيه اجازه نغوانم د دې خبره رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم ما یذری ما تطنشت ماذا یقول چی سبب فرمای رسول الله صلی الله علیه و علی ا دا ستادنته کله چې دي جاازهته غړم داغونه پیادهدي باره کیت وا نه رجلون شابون اوځ او شړی ځوانیم فتو بالکه نو وښې تکړو پهدي سره وختې ترکو پهدي سره. عشره لالینلس شپې فله نه خسونه للتتن نو مکملی شوي مونږته پ شپې منحينه دغ وقطت نه نو انکلا نه چې منه کړي شو مونږ د خبروونه مونږ سره د خبرورو اې سوال درازي توجه بدا چې داخله کې مونږ کړيول دي څنګه وایي چې فقال لي بعض اهل لو استازنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شي خبر ونمنه و نو دیسنګه خبرې کولې ها نباذ وایي چې د اشاره یو جواب شو اسو کوئی دان هي خاصه و درځالو پوری او دی وی کې و یون کې چته زنان وا یا چا خادمان او حافظ ابن هجر سوي کې دي شی باز اولاد ما شومان یا چا زنان زکه د دې دروازو د خبرو نه زنان نه وي منی په کورونو کې اے زنان نه وي منی شي یا پکې دام چا وی دی او ان الذی کلمہ کان منافقا تاچا خبرې کړې نو کې دشی دا منافق وي احتمال له یا زنان وی یا ما شمعنو پنزوس رضی برابر شویم دالس شیغ سلویختو سرکینو پنزوس رضی برابر شویم ثم سولیتو بیا مسکڑو ماسولات الفجر مزد سبا سباها خمسین لیلتن پا سبا د پنزوس مشویم الا زوهر بیتن پیو چد دکور من بیوتن آزم دکورننا د چد پاسمی مسکڑیو فبین آن جالس پمند دی کیچیز ناستم علی الحال اللتی په لغا ذکر اللہ تعالی عنا ذکر کړې دی غ الله تعالی چې چد زمږنا اے لا ذکر کړې قران کې و اي قاد دعاء قطع عليهم انفسهم او دعاء قطع عليهم الارض بما رحبت زمکه سرد فراخ اينه پدې تنگا زونه تنګو زه پیغمبر عليه السلام او ټول صحابته ناراضو وې دېر بدحالو تکلیفو قاعده دعا قطع علي نفسي تمشو پما زما ودعا قطع علي الارضو بما رحبت او تمشو پما زمکا سرد فراخ والد دي زمكنا اسمان زمکر ابانيو پنجوس رزي برابر شوي ای ز تو شوتا شوار ہیں نا صافی واو میرے دو آواز دا آواز کو ان کی اوشار ہی نو لکریچہ دا بو بکر ني صدیق رضی اللہ عنہ اے نبی رسالام مان دشپیہ وہ ہراغ لے وا او پدغش پد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پکور بی بی تیوی اللہ دا کعب ابن مالک و داغ دا مرگر و توب نو بی, بی خبر ورک و دا ټول حبی بی ٹوڑ خلق با دا خوب نوزی و جساری موزیو کو نو مصپس صحابه اکرام و تووی نو دا خوشحالی و آوازو کو و آمی ردو آواز دا واز را پورتا کون کی و شارحینو دا ابو بکر رضی اللہ عنو اوفا علا سلعن او فاعلا سلن پور ترحت له او په جبل سلعبانی دا په مدینه منوره کې مشهور غرد او د دینه خندک شوروش شو ویل عدالت د صحابه کرامو خیمی بوي او ثورتا وسب مساجد وي او شتي او مسجد جوړ کو یقول چوی بے اعلا سوتی ہی پوچتا وازبانی اید غرد پاسشو ویوی یا کعب ابن مالک ابشیر اے کعب ابن مالک رضی اللہ عنو ابشیر زیر و اخلاق زیر واخلاب او اوداسی یی قاض طاب الله علاکاب اللہ ذکاب علا رضی اللہ عنہ توبہ قبولکنی فدلتا داو یی چدا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او په باز یی شی روایت کرا غلی چدا اغه صحابی او اصلبی فخررت ساجدان و یز پروتم سجدک ان کے وارفت پوښښم انه کجا فرج چي وېشګراغ لیدا سانتي ا د الله د طرفنا فاذنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خبرداري ور کړې ور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم به توبه الله پتو بي قبلو لذا الله عز وجل چي ذات او شان خونه علي نه پموممغا حین صلیۃ सुला الفجر کلی چې مسکل او مزد صباح فذهب الناس یوبشروننا تلیو خلق چې مونته زیر را کول فذهب قبل صاحبا یاب مبشرون نتلوا طرف د مرګ روزمازیر وركون کی باذکی وئی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنہ الاڑو دے لاڑو او زیرے ور کولو ہلال تا ناغم پسجد پری وتو کله خبر ورکو کو نا پسجد پری وتو ا خلق ملاوید المبارکی ور کولا خوغه په جڑا دور کمزور شې او چتلې نشو د خپکانو د جڑا د وجنه کمزور شې تر دي چی په خرس شو او په سور لیسور شو د الله حبیب ترا او مراره ابن ربی رضی الله انو تزیره ور سلکان ابن سلاما يا سلام ابن سلاما ديتولت زير ملاو زير ورت ملاو ويوارا كازا إلعيا اوار ديت فخررت ساجدن ديت سجد شكر وي دا پرې رو روایتو کې راغلی نا او دا د علماو په جایزو سنت دا مزهبي حنفي کې فتوا د پدیده چې سجده شکر شتاي او نعمت راغې هغه سجده کې بعض عوام د موز نفسه سي سجده کوي دا غيصې دلیل لشته او ګره خوشا علي را الله او مصیبت د یو پریشانی د فشوا او ته سجد د شکر کیل نوداروه او جایزه ده پهډیرو حیې مباره کوو ک راغلی فهنا سویوب شونه نتللی او خلک چې زیری را کولو مونږ ته فدههب کې مبشرون سااح ب یا تلیو زما د طرف ته زیری ورکون کې. ورک د ویل ی رجلن فرسن راپمندکلو ما ته اوسړی اس راپمندکلو ما تاس دی بارک سو کوی شهدا زو بیر الله او حافظ ابن حجر وداه احتمالم دي جلالي ابو قدحه رضی الله عنه ورکز الی ای رجل فرسان را پمندکړو ما ته اوسړیاس وسعاسعن او مندی والی ويمندی و هونکي من اسلم ما دا اسلم قبلینا دا حمزه ابن عمرو الاسلمي و ای ما طرفتا منڈی والی یو منڈی وون کی دا اسلام قبیلنا چې حمزه ابن عمرو الاسلمي و اوفا آرا ارا پورت شیو په قرباني فکان الصوت نو आवाज اسرع من الفرس ډیر ګړندن دی او ډیر مخکو د اسنا ای منډواله आवाज مخکرو رسیدو فلما جاءني الذي يركل شرائح لما تاكس سمعت صوته كما ذا आवाज لري له اذ ذغي حمزه ابن عمرو الاسلمي وذا صحيح خبر الا باجي ویلو شواز کو ان کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ویسی ہی قول دا دے او صحیح روایات کی دادی چہ دا, دا حمزه ابن عمرو الاسلمی ی بشروني چې ماته زییر را کولو نظتو له سوب یا اسې یا غته جاې خپلی فوتو همما یا نووره غونندلي می دا دواړه غته ب بشره په والله معامکو غیرره هم قسم پهله زمال نوم ددي جامونونه بغیر د ویدی کلام مستحب دی چسوک زیره راړي او اغاته سو ورکه و یزد دین بغیر د نور مالک نو وګوره دا نه چې سرګنی نور مال نو وکړه لکدې رو ان من تووت ین خللی ام مالي سو دقتن زما تووبام دزمال نرومه ټول خیرات کومه د و ما سره دوسور لوي دی کې مرات دادي چې فله معکو سووبې غره همکه سمپ الله زما لم د جاود د دو بغیر په دغرض وستتهثوبي ما سوالن جامعه غختید چانه اده ذا ابو قتاده رضی الله عنه غختي بازي شارحين لكلي فلا بستوهما رواه مغستي وان تلقت او لادم اتعمم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او ما قس قولد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتلقانی الناسو ملاوید الخلق ملاوید سره خلق فوجا فوجا ڈلی ڈلی یوہنی اونی مات مبارکی راکولا بی توبت زماد تو بی قبلی دو ویقولون لی مات بیوی بی لتہنی کا الله اللہ مبارک شي تا تتوب قبلو دا اللہ پتا اے اللہ چې دے چا توب قبول کی ندا لوئی شان دے بچی توب قبول شوا مسال دی طول حل شوا حتی دخلتو المسجد وردن شویو مسجد و جماعت تا د دا رسولو الله ص الله عليه صل ل مجاالسون دله حبيب ناستو حله هو الناساس او غیر چاپیررتې خلکو فقاملي یا تال حوبنو بدل الله ر الله راپور ته شما ته تول حبنی ب الله الله چې دا یوپ غسو کسانو کې دی چې د جن یو هرويلو ما ترفلتی استیز را روانو حتی سوافحنی ما سر مصافحو کا وحن آنی یومات مبارکی را کا واللہ ما قام رجل من المحاجرین غیرو قسم پاللہ نورا پاسی درے و سنید محاجرین بغیر ددنا فکانا کعبن اکعب رضی اللہنو لائن ساہا لطولہا چې نهبروله دا خبره د تول <سؤال> هر الله <سؤال> نه ده چېګورهمات سر د مسااف هم و کاله پتیزې زرائ مبارقي م رااکاب نورم د د محبت شو او نورم په زړ کې مینه شواب کاله کااب کابرز الله فلم ما سللمته والله رسولی الله ص الله عليه وسلمما. قالشما سلامش ولې پر رسول الله صلى الله عليه وسلم واه هو يبرق وجهه من الشرور او غيچو پړه کې دوه مخ مبارک د وجه د خوشالهينا مخه پړه کې دوه او غره د الله د حبيب د خبرو مرګرو صحابه او رسول مینه وا چې چا و نه الله نو سمره خوشاله شویني وی ابشیر بخیر زیر والد یو خیر یوم بخیر یومین پخیر داغرزی مر را علیک چی تیر شوی دی پتا موز والدت کا امک د کم وخنا چی زی گول دی تالر مورستا یعنی دا مور نه چی پیدا شوی نو دمرا خوشهالي به پتا ني راغلي لکدا خوشهالي دا اي وې کله نشي مور په داخنه مور نزي ګول شه مورزي ګول نه د اسلام نه بغیر ذمرا لوي خوشالي بل پتہ نظر غلي فقلت من عندك باه حبيب استا سود طرفنا يا رسول الله ام من عند الله ياك ده الله ده طرفنا قال لاوينا بل من عند الله عز وجل بل كده الله عز وجل ده طرفنا وكا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سرت خوشاله بشو استنار وجهه نم مخبه نورم روخانشو اسم دای مخ روخان او نور بم اوپر کیدو حتا کان وجهه تر دی چې تا بهوي دا مخ مبارک د هغې ق قرن یو ټوکه دا د سوار لسمې د سپګم وکونا نعرف ظی کم من ومونګه چې موږبه پې ژند حال دله د هبیب نه. دا حال بمنګ پی جن دلشد الله پیغمبر بو خوشحال اشو نو مخ مبارک و د پشان په شان زليلو د دې بیا ان شاء نور وایو